14. A légkörfiúk. 1984. 1984. június 19-én, három nappal első járatunk indulása előtt, újra elmentem a Getvikre, hogy megszerezzem a légügyi hatóság tesztrepülésre szóló végleges engedélyét. Meiden Voyager nevű első gépünk a beszálló kapunál állt. Körbejártam és megcsodáltam a méreteit. Rögtön feltűnt, milyen hatalmas a gép farkán található Virgin logó. Ilyen hatalmas méretben ugyanis soha nem láttam a logónkat azelőtt. Eszembe jutott, amikor valamikor 1970-ben Simonnal megkértük Trevor key hogy tervezzen nekünk új logót. Trevor felskiccelt egy ötletet, elküldte Ray Kite-nak, a Kite and Company grafikusának, aki ez alapján látványtervet készített, amin egy aláíráshoz hasonló logót lehetett látni. Akár az enyém is lehetett volna, és a V betű egy pipához hasonlított. Néhány marketing szakember azóta elemezte a logót, és rámutattak mennyire lendületes, felfelé ívelő alakzat. A tervezéskor bizonyára réjfejében fejében is megfordult ez a gondolat. Amikor megláttam a gépre festett feliratot, átfutott rajtam, milyen nagy dologba is vágtunk bele. Ott állt előttem a saját Jumbo személyszállítógépünk. A tesztrepülésre eljött a Virgin légi személyzete és még legalább száz munkatárs. A repülőgép hátsó részében ültem a légügyi hatóság egyik képviselőjével. Gépünk előző nap érkezett meg seattle most pedig várnunk kellett, hiszen hivatalos repülési engedély hiányában még nem indulhattunk el, és a hajtóművek sem voltak biztosítva. Amikor végre zöld lámpát kaptunk és felszálltunk, mindenki őrjöngve tapsolt és éljenzett. Én pedig a könnyeimmel küzködtem, annyira büszke voltam minden munkatársamra. Ekkor hangos durranás hallatszott kintről. A gép barra billent, és az egyik motorból hatalmas láng és sűrű, fekete füst áramlott ki. Az ezt követő szörnyű döbbent csöndben a légügyi hatóság képviselője a vállamra tette a kezét, és azt mondta, ne aggódjon, Richard, ilyesmi előfordul. Kiderült, hogy egy madár rajba repültünk bele, és az egyik hajtóművünk elnyelt néhány szárnyast, és ez okozta a robbanást. Másnapra új motort kellett beszerelnünk, hogy újra tesztrepülésre indulhassunk. Az első tengeren túli járatunk két nap múlva indult volna, fedélzetén 250 újságíróval és operatőrrel. Roy Gardner velem volt és rádión értesítette a gép karbantartását végző British Caledonian csapatát. Amikor a Maiden Voyager előző nap megérkezett, Roy anyagi okokra hivatkozva kérte, hogy két hajtóművet cseréljenek ki a gépem. A visszaküldött hajtóművek közül az egyiket most hozadhatta vissza a heathrow mivel azokat már éppen indították volna Seattle felé. Miután leszálltunk, a gép mellett álltam és a történteken töprengtem, amikor széles mosolyjal odalépett hozzám egy fotós. Ne haragudjon, mentegetőztem, de most nem alkalmas. Elnézést felelte a fotós, de láttam a motorból előtörő lángokat és füstöt, és csináltam róla egy remek felvételt. Az arcomra kiülő döbbenet láttán gyorsan hozzátette, de ne aggódjon, a Financial Times-tól vagyok, és mi nem az a fajta lap vagyunk. Azzal kinyitotta a fényképezőgépét, kihúzta belőle a filmet, és átnyújtotta. Nem találtam rá szavakat, hogyan köszönjem meg neki. Ha az a fotó megjelenik a sajtóban, az a Virgin Atlantic végét jelentette volna még azelőtt, mielőtt elindult volna az első járata. Mivel a Virgin Atlantic még nem kapta meg a hatósági engedélyt, a hajtóműre egyelőre nem köthettünk biztosítást, így az újért 600 ezer fontot kellett fizetnünk zsebből. Jó néhány kétségbe esett telefonhívás után világossá vált, hogy nincs más választásunk, mint fizetni. Szorongva hívtam a bankunkat, hogy közöljem, 600 ezer fontra lenne szükségünk. Nagyon közel járnak a hitelkeret kimerítéséhez, mondta Chris Resbrook, a számlavezetőnk. A kedzbanknál a Virgin cégcsoport teljes hitelkerete három millió fontot tett ki. Egy véletlen és szerencsétlen baleset történt, magyaráztam. Felrobbant az egyik hajtóművünk, de addig nem köthetünk biztosítást, amíg nem kapjuk meg az engedélyt, amit viszont új hajtómű nélkül nem tudunk megszerezni. Ez aztán a 22-es csapdája. Csak figyelmeztetem, felelte Resbrook. Egy vagyont költöttek az Electric Dreams felvételére, és még mindig várunk az MGM csekjére. Az MGM csekje 6 millió dollárról szólt, amit a film amerikai terjesztési jogaiért fizettek. Meg tudják várni, amíg az első járatunk rendben visszaér? kérdeztem. Utána minden elintézek, és pénteken már Londonban leszek. Csak 300 ezer fontan lépnénk túl a keretünket. Ha pedig befut az MGM-től a pénz, akkor nem leszünk már mínuszban, sőt, három milliós letétünk lesz. Resbrook azt mondta, gondolkozik rajta. Az első járat indulása előtti napon a Maiden Voyager megkapta az új hajtóművet, és ismét készen állt a felszállásra. A légügyi hatóság képviselőjével felkészültünk a tesztrepülésre. Ezúttal nem történt robbanás, és az engedélyünk is rendben volt. Röviddel ezután visszarohantam Londonba, hogy megoldjak egy újabb Randolph Fields okozta válságot. Randolphnak egy millió fontot ajánlottunk fel, ha kilép, de ő többet akart, ezért felkeresett egy amerikai bírót, és olyan tiltó végzésért folyamodott, amely megakadályozhatta volna a Maiden Voyager első útját. David Taitel, Roy Gardnerrel és a jogászokkal egész éjjel azon törtük a fejünket, miként tudjuk megakadályozni Randolphot, abban, hogy tönkre egy a A bíró végül elutasította a keresetét, így éjszakákon áttartó küzdelmünk, fejtöréseink meghozták eredményüket. Hajnalra már biztosak voltunk győzelmünkben. Én pedig reggel hatkor beültem egy kád vízbe fürödni, ugyanis teljesen kimerültem. Megmostam az arcomat, de a szemem annyira égett a fáradtságtól, hogy úgy néztem ki, mintha egy jó adag homokot szortak volna belé. David Tate bejött, leült a csukott WC tetejére, hogy még egyszer átbeszéljük az utolsó teendőket. Ezután egy Concorddal visszarepült New Yorkba, hogy még előttünk odaérjen és mindent elintézzen a leszállást követő ünnepélyes fogadáshoz. Az első utunkon mindenki ott volt, aki az elmúlt tíz évben számított, vagy fontos volt a Virgin számára. Elkísértek a családtagjaim és a barátaim, Joan mellettem ült, ölében Holly és mögöttünk ült szinte az egész Virgin csoport személyzete. A gép tömve volt újságírókkal és fotósokkal, de jöttek velünk művészek, hírességek, sőt még Uri Geller is ahogy a maiden voyager megindult a kifutópályán a kabin elején lévő képernyőn látni lehetett a vezérlőpultnál ülő pilóták és a fedélzeti mérnök hátát a válluk felett pedig az eléjük táruló látványt ekkor valaki beleszólt a hangos beszélőbe gondoltuk hogy az első útunk alkalmával mindenki szívesen megnézné mit lehet látni felszállás közben a pilóta fülkéből. Elénk tárult a kifutópálya aztán gyorsulni kezdtünk, viharos sebességgel haladtunk a kifutópálya szürke aszfaltján, míg nem a fehér sávok összemosódtak. A pilóták ahelyett, hogy mereven bámultak volna előre és úgy irányították volna a gépet, nyugodtnak tűntek, jobbra balra nézelődtek és mosolyogtak egymásra. Annyit lehetett látni, hogy az egyiküknek a sapkája alól kilógott hosszú haja, a másik pedig indiai származású lehetett. Már villámgyorsan száguldottunk a kifutópályán, de a két pilóta, mintha oda se figyelt volna, miközben mindenki lélegzett visszafolytva figyelte a monitort. Olyan volt, mintha az őrült Branson öngyilkos futama zajlott volna, mindenki síri csöndben ült a gépen. Aztán, ahogy a gép orra emelkedni kezdett, és a kifutópálya eltűnt a szemünk elől, az indiai pilóta a füle mögül előhúzott egy spanglit, és megkínálta a másod pilótát. Senki nem sejtette, hogy ártatlan tréfa az egész. A két pilóta ekkor levette sapkáját és szembefordult a kamerával. Az egyik Jan Botham, a másik Viv Richards, a szakállas fedélzeti mérnök pedig én magam voltam. A gépen minden utas hahotázni kezdett. A filmet egy szimulátor segítségével vettük fel előző nap. Bár a fedélzetre 70 láda pesgőt is felvittünk, ez a mennyiség épp hogy csak elég volt a nyolc órás útra. Az utasok az ülések között táncoltak Madonna Like a Virgin-nyére, a Culture Clubra és Phil Collinsra. Rövid pihenőként levetítettük az Airplane című filmet, a személyzet pedig egy új Virgin hagyomány teremtett, a film közben csak is jégkrémet osztogattak az utasoknak. A New Yorki York repülőtéren kiderült, hogy a nagy izgalomban otthon felejtettem az útlevelemet, így nem sokon múlt, hogy kimaradjak a repülőtéri terminálon rendezett fogadásból. A második malőr pedig akkor történt, amikor a személyzet tévedésből kidobta az evőeszközöket, ezért könnyékig túrtak a szemétben, hogy kihalásszák onnan a késeket és a villákat, elmossák, majd visszavigyék azokat a fedélzetre. A New Yorki polgármester kivételével mindenkit sikerült zavarba hoznom, amikor erről beszéltem neki, mert valamilyen furcsa indítatás miatt azt hittem, ő rendezte a fogadást. A visszaúton a Getvik felé hetek óta először mély állomba szenderültem. Álmomban felrobbant a gép motorja, a személyzet a szemetesből szolgálta fel az ételt, a pilóták pedig marihuánát szívtak. Amikor felébredtem, úgy éreztem, már semmi baj nem történhet. Tévedtem. Taxival mentem vissza Londonba. Egy férfi ücsörgött feszengve a házunk bejárata előtti lépcsőn. Először azt hittem újságíró, de később kiderült, hogy Christopher Lesbrook a Kácz banki kapcsolattartom. Behívtam a házba, leültünk a nappaliban. Én fáradt voltam, ő pedig ideges, és csak lassan fogtam fel, miről beszél. Aztán egyszer csak leesett. A bank nem hajlandó tovább finanszírozni a Virgin hitelkeret túllépését, ezért sajnálattal közlik, hogy minden további csekket visszautasítanak. A jelenlegi állás szerint három millió mínuszban vagyunk. Ritkán veszítem el a fejemet, sőt talán egy kezemen meg tudnám számolni, hányszor fordult ez velem elő. Amikor azonban ránéztem erre az emberre a sötét kék csíkos öltönyében, ölében a takaros kis fekete aktatáskájával, éreztem, hogy felfor az agyvizem. Képes volt elémálni a fényesre pucolt fekete cipőjében és nyugodtan az arcomba vágni, hogy csődbe viszi a teljes Virgin csoportot. Eszembe jutott hány éjszakát dolgoztunk át márciusban a Virgin Atlantic csapatával, egy-egy nehezebb probléma megoldásán, és hogy milyen büszkén repült első útján az új személyzet, nem beszélve a bőingel vívott hosszas huzavonáról. Ha ez a tisztviselő most kihúzza alólunk a talajt, mert visszadobja a csekjeinket, a Virgin napokon belül csődbe megy. Hiszen senki sem lesz hajlandó a fizetésképtelen légi társaságnak üzemanyagot vagy élelmiszert eladni, és persze senki nem vesz jegyet a járatainkra. Már elnézést vágtam közbe, miközben tovább magyarázott. Szíveskedjék távozni a házamból, kérem menjen el. Azzal a karjánál fogva kitoltam az ajtón, majd rácsaptam az ilyet képére. Ezután visszamentem a nappaliba, Kétségbe esetten és kimerülten sírva leroskodtam a kanapéra. Aztán elmentem zuhanyozni és felhívtam kent. Össze kell gyűjtenünk a külföldi cégeinkből a lehető legtöbb pénzt, azután sürgősen új bankot kell keresnünk. Lemez külföldi lányvállalatai mentettek meg bennünket. Péntekig sikerült annyi pénzt összeszednünk, hogy a banknál épp a három milliós hitelkeret alatt maradtunk. A kácnak mostantól nem volt joga ahhoz, hogy visszautasítsa a beérkező számlákat, így a Virgin és az új légitársaság nem kerülhetett az azonnali fizetésképtelenség állapotába. Szűreálisnak tűnt a helyzetünk. A Virgin Music arra az évre 12 millió, a következőre pedig 20 millió fontos profitot irányzott elő. Nagy-Britannia egyik legnagyobb cégcsoportja voltunk, de a 300 ezer fontos hitelkeret túllépés miatt a Kácz képes lett volna csődbe vinni bennünket, és ezzel 3000 ezer ember munkahelyét veszélyeztetni. Mindezt ráadásul akkor, amikor Amerikából bármelyik pillanatban beérkezhetett egy 6 millió dolláros csekk. Bankügyeink válsága ugyanakkor rádöbbentett, hogy mindenképp szükségünk van egy nich hasonló fegyelmezett könyvelőre. Olyan szakemberre volt szükségem, aki képes volt átlátni a Virgin Atlantic és a Virgin Music pénzügyeit is. A cégcsoport ugyanis állandó cashflow és hitelkeret túllépési problémákkal küzdött. A nyolcvanas évek közepén a londoni city robbanásszerűen beindult. Egyre több cég vitte tősdére a részvényeit, így gyorsan tudtak tőkét emelni. Itt volt az ideje, hogy én is hasonló megoldásban gondolkodjak a Virgin tekintetében. A Virgin Music, a Virgin Records, a Virgin Vision és az új légitársasága a Virgin Atlantic, mint négy legfőbb üzletág mellett időközben számos kisebb fiók vállalat is megkezdte működését a Virgin égisze alatt. Ilyen volt az irodáknak ebédet hordó topnás ételfutár, a Virgin Rex ruhamárka és a Virgin Paps. A Venson Property ingatlanfejlesztő cégünk pedig az egyre növekvő ingatlanparkunkat felügyelte, és nem mellesleg azok felvásárlásával, fejlesztésével, majd további értékesítésével rengeteg pénzt hozott. Ilyen szerte ágazó tevékenységeket folytató cégnél szükség volt valakire, aki az egészet profin átlátja. Don krugs az angol filmes David Putnam nem ajánlotta figyelmembe. Okleveles könyvvizsgálói képzettséggel rendelkezett, és öt éven át dolgozott a McKinsey tanácsadó cégnél, mielőtt a Sunday Times ügyvezető igazgatója lett. Onnan a Personhoz a Financial Times ügyvezetői igazgatói székébe igazolt. Robert Deverjő, aki ekkor már Vanessa Hugon férje volt, Donta Personhoz Perssonhoz tartozó Goldcrest Filmsből ismerte. Simon viszont semmit sem tudott róla. Don eleinte a zsúfolt Ledbro gróvi irodánkban állt munkába, és ő volt az első Virgin alkalmazott, aki öltönyben és nyakkendőben járt. Mindenki a csodájára járt. Azzal, hogy Don lett a Virgin ügyvezető igazgatója, a cég végre olyan összefogott szervezetté vált, amely már a külső befektetők figyelmét is felkelthette. Don kis idő múlva felvette maga mellé pénzügyi igazgatónak Trevor Abbottot, aki korábban az MAM, Management Agency and Music szórakoztatóipari cégnél dolgozott, ami olyan sztárokat menedzselt, mint Tom Jones és Angelbert Humperdinck. Később saját lemezkiadót indított, és ők futtatták be Gilberto is. Az M.A.M. a zenekiadás felé is nyitott volt, de üzemeltetett szállodaláncot, repülőgépflottát, és éjszakai mulatókat is, sőt, játékautomaták és zenegépek bérbeadásával is foglalkozott. Az M.A.M. és a Virgin sokban hasonlított ám már Trevor távozása előtt a M.A.M. és a Chrysalis összeolvadásáról is folytak a tárgyalások. Don és Trevor hamarosan már bankokkal tárgyalt, majd átszervezték a cégcsoport pénzügyeit és a vállalat egész belső felépítését. A Virgin éves forgalma 1984-ben meghaladta a 100 millió fontot. Don és Trevor pedig nem győztek csodálkozni, hogy egy ilyen forgalmú cég hogyan volt képes ennyire szervezetlenül működni. Megdöbbentek a cég fejletlen számítógépein, az eszközök nyilvántartásának teljes hiányán, sőt azon is elámultak, hogy Simon, Ken, Robert és én mennyire véletlenszerűen döntünk a pénz felhasználásáról. Eljöttek hozzám a lakóhajóra és felvázolták, hogyan szerveznék át a Virgin-t úgy, hogy az külső befektetők számára is vonzó legyen. Az első lépés a banki ügyeink rendezése volt. A KC és annak anyabankja, a National Westminster Bank ugyanis csak 3 milliós hitelkeretet volt hajlandó nyújtani. Ehhez képest amikor Don és Trevor ugyanazt a mérleget más pénzintézeteknek is bemutatta, 30 milliós azonnal felhasználható hitelkeretet kaptak. Ezután megvizsgálták a Virgin csoport felépítését és úgy döntöttek, megválnak több kisebb fiok vállalattól. Így a topnás ételfutárt és a kocsmákat is bezártuk. A virgin három üzletágra osztották, Music, Retail és Vision név alatt. A Virgin Atlantic önálló vállalattá alakult, és egy új cég égisze alatt működött tovább, amely magába foglalta a Virgin holidays a heaven a Roof garden és a Necker-szigetet. Simonnal mindketten 33 évesek voltunk, akár csak Trevor és Ken. Don valamivel idősebb, Robert pedig kicsit fiatalabb. Úgy éreztük, bármire képesek vagyunk, és elhatároztuk, hogy tőzsdére visszük a céget. Így hát a rockzene vizeiről a tőzsde mélyebb vizei felé vettük az irányt.